Шантажувати мене? У Володі не могло бути ніякої коханки. Він зразковий мужчина. Віта про нього такої ж думки. Доведеться її трохи розчарувати. Що ви собі дозволяєте? Забирайтесь геть. Ви непогана актриса, Марино. Повірте, я вже належно оцінив ваш талант. Але, будь ласка, не перегравайте. Тим більше, не все так кепско, запевняю вас. Раджу не марнувати час і все-таки вислухати мене. Вона була прекрасна, як Маргарита Терехова в ролі Міледі. Ах, какая женщина, какая женщина, мені б Марина відчать душно спопиляла мене очима, проте не прохопилася ані словом. Чудово, мовчання – ознака згоди. Можна продовжувати». Спершу я мав здогадатися, яким чином Володимир Шолох зник із балкона своєї коханки. Тому й завітав до неї в гості. І насолоджуючись краєвидом із того самого балкона, одразу ж збагнув. Не було ні загадкових викрадачів у масках, ні череватого гелікоптера на даху. Що ж трапилося? Елементарно, Ватсона. Поруч знімала розвішену білизну гарненька сусідка Ліна. Ми познайомилися. Молодичка мешкає сама у двокімнатній квартирі, в іншому під'їзді. А ось її балкон від відділяє лише перегородка. Ну, хіба це перепона для чоловіка, який щотижня тягає у спортзалі залізяча? Спасибі, лінотці, Люб'язно дозволила мені перелізти до своєї господи. Правда, якусь мить почувався, наче альпініст, котрий без страховки завис над безодною. Все-таки сьомий поверх. Втім, я намагався не дивитися вниз. Згодом все остаточно владналося. Двері цієї панянки ке зачинялися на англійський замок. Вона пригадала, що того дня, незадовго до таємничого зникнення вашого чоловіка, вийшла, а точніше, вибігла з дому. Подумати тільки, оце пам'ять ні, просто здоровий спосіб життя. Вона кожного дня бігає, пітюбцем, в один і той же час Володимир дочекався, коли сусідка вискочила на вулицю і хутенько перебрався на її балкон Далі почимчикував до дверей, спустився східцями і обережно шмигнув до машини, припаркованої біля самісінького під'їзду За кермом сиділа жінка. Думаю, то були ви Ну, це тільки ваше припущення про жінку в авто пригадала Ліна Не засмучуйтеся, загалом непогана ідея Не швендяти ж йому містом у халаті і капцях Ви гадаєте, що поважний чоловік, директор фірми Може ось так просто зникнути через якусь коханку? Звичайно, ні хоч звістка про те, що Віта чекає дитину, його навряд чи порадувала. Однак це ще не привід для такої оригінальної містифікації. Тож мені довелося кілька годин вдавати себе крутого і страшенно заклопотаного американця, який не проти вигідно вкласти гроші. Добре, що мають тямущих помічників. Льоня та Яруся розіграли все як по нотах. Прийняв мене Владислав Вільшанський, заступник вашого чоловіка. Схоже, повірив. Очевидно, зараз його люди перевіряють надійність майбутнього інвестора. Тому мусимо не баритися, щоб у владика не виникли певні підозри. До речі, Льоня розговорив його секретарку, а Ярославі довелося погодитися на одне побачення. Так ми дізналися про Марину, яку довірили зберігати Володимирові Шолоху, і яка раптом загадково зникла перед самісіньким продажем. Ви сповна розуму. А вже ж, Мариночко, я знаю, що поцупили не вас. Марина – морський пейзаж, зображав маслом творчість старих голландців Звісно, це був оригінал. Наскільки мені відомо, один такий шедевр коштує, як кілька квартир у центрі Києва. Ось чому ваш чоловік зберігав її у своєму сейфі. Власне, це була напівлегальна оборудка. Марина мала стати окрасою приватної колекції. Та одного ранку сейф директора виявився порожнім. Офіс фірми надійно охороняється, проте злодії не залишили жодних слідів. Всі замки на місці, ніхто нічого не бачив і не чув. Володимиру почали погружувати, натякаючи і на небезпеку для його родини Боже... Це було нестерпно. Володя не мав спокою ні в день, ні вночі А між тим Марина досі знаходиться в офісі Висить на самому видному місці у кабінеті Вільшанського Цього просто не може бути. Володя і владик друзі Я бачив її на власні очі Тобто, звісно, не прекрасний морський пейзаж А поспіхом на копію чорного квадрата Казимира Малевича «Та що ви! Ця мазня висить уже з півроку. Владик сам намалював. Він трохи займається живописом, як на мене бездарно. Але у кожну свої дивацтва, каже, квадрат його надихає. Мовляв, він уявляє, що там було зображено спочатку перед тим, як Малевич замалював усе чорною фарбою». Справді, мазня – нова, а холст – старий. Цього при всьому бажанні не приховаєш. Цілком очевидно, що холсту, на який нанесено чорний квадрат, не одне століття. Не сумніваюсь, Вільшанський спланував усе заздалегідь, тоді, коли почепив копію у своєму кабінеті. Думаю, саме владик і підбив Володимира на сумнівну оборудку з картиною. А оскільки ваш чоловік йому довіряв, друг зумів підгледіти код, аби згодом, усамітнившись увечері, спокійно відчинити сейф, забрати Марину і замаскувати її. Знищивши свою попередню творчість Отже, вашому чоловікові боятися нічого Тож він цілком може воскреснути, щоб відновити справедливість Правда, Володимире Васильовичу? Як ви здогадалися, я ж відколи зник, ні разу не виходив із дому Елементарно, Ватсона По-перше, ваша дружина попри ранній час виглядає напрочуд гарно Але ж самотня жінка, якщо тільки вона не чекає гостей Ніколи не буде такою доглянутою у власній оселі для кого? Адже її все одно в цей час ніхто не бачить Взагалі я навмисне прийшов на півтори години раніше, щоб у Марини було якомога менше часу приховати сліди вашого перебування Ви саме поснідали, та посуд помити дружина не встигла І коли я краєм ока побачив таку купу брудних тарілок, самотня жінка вранці цілком може обмежитися бутербродом і чаєм. А заміжня, коли чоловік у відрядженні, не надто переймається також обідом і вечер Достатньо було ще зазирнути в спальню, аби помітити саме ті капці та халат Лишив на згадку Звичайно, я подбаю і про Віту, і про її дитину Без копій не не сидітимуть Хоч, звісно, про розлучення з дружиною не йдеться Невже Віточка всерйоз сподівалася, що заради неї я зможу покинути сім'ю? Марина? Моя бойова подруга. А гарненьких, не надто розумних дівчаток багато. Ну, а ви, молодий чоловічі, заслужили нагороду. Зараз же візьмусь до справи. Переконайтеся, наскільки Володимир Шолох може бути щедрим до справжніх друзів і нещадним до ворогів. Власне, такі тямущі та моторні хлопці, як Віталій Самарцев, мені і потрібні. Чому б вам не попрацювати у солідній фірмі? Скажімо, моїм заступником. Дякую, мені пора. Вовка ноги годують. Втім, я такий сіроманець, якому не затишно взграї Сам собі спікер Біля під'їзду на мене терпляче чекала Віта Тільки не вийшов, кинулася мало не в обійми Ну що, Віталику, ти бачив його? Так, не хвилюйся, з ним тепер усе гаразд Ось лише, зізнайся, ти ж просто вигадала його, правда? Я? Вигадала? Він не мужчина А хто? Справжній козел Радіоп'єсу «Зникнення бізнесмена» записали автор Сергій Дзюба та журналісти Олена Юрчук, Любов Боярченко, Олексій Набок і актор Олексій Биш.